Розділ перший. Острів. Керуючий містом номер 72 у північноамериканському 16-му секторі запитально поглянув з за широкого столу на помічника. Ну, Но... наступна справа – Алан Ман, Особистий номер 247-3-Р-6, доповів помічник. Його звинувачують у порушенні законів логіки. «Заарештованого доставили?» – запитав керуючий. Коли підлеглий згідливо кивнув, він додав. «Заводьте!» Перший помічник вийшов і відразу ж повернувся у супроводі заарештованого та двох охоронців. Алан Ман виявився молодим чоловіком, вдягненим в уніформу. Білі шорти та білу майку без рукавів. Блакитний квадрат на плечі вказував на його приналежність до відділу механіки. Він невпевнено обвів поглядом великий офіс, ковзнув поглядом по пультах обчислювальних та прогнозувальних машин, глянув на телеекрани візуального контролю, на яких можна було побачити міста половини світу по широких вікнах, за якими розкидались велетенські куби будівель міста номер 72. Тим часом керуючий зачитав папір, що лежав перед ним на столі. «Угу, Алан Ман, особистий номер 247 3 6 був затриманий два дні тому за звинуваченням у порушенні логіки. Звинувачення свідчить, що Алан Ман, котрий впродовж двох років працював над створенням атомного двигуна нового типу, несподівано відмовився передати свою роботу майклу Расу, особистий номер 1877 R6, коли про це наказав керівник. Алан Ман не зміг дати розумного пояснення своєму вчинку, заявивши лише що. Цитата, «Розробляв двигун впродовж двох років і хотів би завершити роботу сам». Кінець цитати. Оскільки наявні всі ознаки порушення логіки у вчинку обвинуваченого було викликано відповідні органи. Керуючий перевів погляди з паперу на заарештованого. «Що ви можете сказати на свій захист, Алан Ман? Юнак почервонів. А, «Нічого, сер. Я хочу тільки сказати, що тепер я розумію. Я був неправий. Чому ви не підкорилися наказу свого керівника? Хіба він не казав вам, що Майкл Раса краще підходить для закінчення роботи над новим двигуном?» а, «Та, звичайно, сказав». Але я так довго над ним працював, що мені дуже хотілося закінчити самому, хоча я й розумів, що це займе більше часу. Але, але тепер я усвідомлюю, я поводився нерозважливо, нерозсудливо, несвідомо. Керуючий відклав документ вбік і нахилився вперед. Ви маєте рацію, Алан Ман що це було нерозважливо з вашого боку. Ваш вчинок став типовим порушенням логіки або, якщо завгодно, порушенням здорового глузду, а це є підривом усіх основ нашого світу, основ всього нашого життя. Він підвів тонкий палець у виразному жесті. Що, на вашу думку, Алан Ман? Створило наш сьогоднішній світ і об'єднало масу воюючих держав У минулі століття несвідомості та нерозсудливості На цьому місті розташовувалось місто під назвою Нью-Йорк І у ньому всі жителі боролися один із одним зі сліпою люттю Навіть не намагаючись співпрацювати І при цьому марно витрачали сили і ресурси Усе це змінив здоровий глузд. Старі емоції, що переповнювали людські розуми, було подолано. І тепер ми прислухаємося не до них, а тільки до точної логіки здорового глузду. Саме він, здоровий глузд, вивів нас зі стану варварства, в якому ми перебували до ХХ століття. Тому... Порушення логіки стало найсерйознішим злочином у нашому розумному світі, оскільки цей злочин спрямований не проти когось конкретно, а проти всього нашого порядку. Під натиском непереборних аргументів Алан Ман зовсім знітився. «Та я… я розумію це», – промимрив він. І сподіваюся, що порушення мною здорового глузду не буде розглядатися як... Ем, Вірні буде розглядатися як просто тимчасове затьмарення свідомості. Саме так я це і сприймаю, промовив керуючий. І я думаю, що зараз ви вже розумієте нелогічність своєї поведінки. Але... – продовжив він знову підводячи палець. «Усвідомлення вами вашого неправильного вчинку вас не виправдовує. Якщо ви вчинили порушення здорового глузду, то відповідно до закону повинні будете пройти курс перевиховання». «А який це курс?» – запитав Алан Ман. «Ви не перший, Алан Ман, хто вчиняє такий проступок». У минулому деяких людей уже охоплювали подібні, погані емоції, хоча таких стає дедалі менше. Уже давно ми розробили план із перевиховання несвідомих, і як ми їх називаємо. Звичайно ж, ми не караємо їх, тому що покарання саме по собі є порушенням здорового глузду. Але ми намагаємося їх вилікувати. Ми. Відсилаємо їх на так званий острів нерозсудливості чи несвідомості Це маленький острівець за декілька сотень миль від узбережжя Туди доправляють усіх порушників законів логіки Там, де живуть нерозсудливі, немає жодного державного устрою Немає жодних зручностей, до яких ви звикли Вони живуть у примітивному можна сказати, печерному світі. Якщо вони б'ються один із одним, ми не звертаємо на це уваги. Якщо вони крадуть один у одного, нам теж немає до цього жодної справи. Живучи таким чином у суспільстві, в якому відсутні здоровий глуст і логіка, вони доволі скоро розуміють, до чого може призвести подібна діяльність у нашому світі. Розуміють і більше ніколи не забувають. А коли закінчується їхній термін, то, повернувшись сюди, вони бувають тільки раді провести залишок свого життя у розумному, розсудливому світі. Щоправда, він скривився, деякі найбезнадійніші залишаються там довічно. Згідно із нашим законом, усі порушники законів логіки повинні пройти перевиховання на цьому острові, і тому я відправляю вас туди. На острів несвідомості. вимовив Алан Ман, побілішавши. Але скажіть, бодай на який термін? «Ми ніколи не повідомляємо порушникам про терміни їхнього заслання. Ми хочемо, аби вони знали, що попереду у них ціле життя. Завдяки цьому урок засвоюється краще. Коли термін вашого заслання сплине, сторожовий флайер, котрий доставить вас туди, забере вас назад». Керуючий підвівся. Чи маєте ви заперечення проти вироку? Алан Ман деякий час мовчав, а тоді тихим, врівноваженим голосом промовив Ні, сер. Це цілком розумно, що я мушу пройти переваховання згідно із законом. Керуючий, радісно посміхнувся. Ну, що ж? Я радий, що ви вже починаєте виправлятися. Коли завершиться ваш термін, я сподіваюся побачити вас абсолютно здоровим. Сторожовий флайер ніби торпеда розсікав повітря над сивими хвилями. Уже давно зникла земля із поля зору, і тепер всюди від горизонту до горизонту Простягався лишень безмежний океан. Алан Ман у стані душевного сум'яття дивився у вікно. Вирізчи у великому місті, як і сотні інших людей цивілізованого світу, він мав вроджену неприязнь до самотності. Він спробував розпочати розмову із двома охоронцями, єдиними, окрім нього і пілота, пасажирами флайера. Однак... Доволі скоро переконався, що вони дуже неохоче розмовляють із несвідомими. «Ти скоро побачиш острів», – сказав один із охоронців у відповідь на його запитання. «А де ви мене висадите?» – запитав Алан Ман. «Там є якесь місто?» «Місто на острові несвідомих?» – охоронець похитав головою. «Та ні, звісно». Ці нерозсудливі не можуть співпрацювати один із одним достатньо довго, аби збудувати місто. Але ж там має бути, бодай, якесь місце, де вони живуть. Нічого, окрім того, що ти сам знайдеш для себе. Деякі нерозсудливі створили собі щось на кшталт селища, хоча дехто пішов у ліс і живе там диким життям. «Я розумію, але навіть їм потрібно десь спати і щось їсти», – наполягав Алан Ман, котрий звик до того, що держава зобов'язана забезпечувати своїх громадян усім необхідним. «Вони сплять там, де зможуть влаштуватися», – відповів охоронець. «Їдять вони фрукти, ягоди, вбивають дрібних тварин і теж їдять». «Що? Їдять тварин?» Це було шоком для Алана Мана, чий рід нараховував 50 поколінь вегетаріанців. Ідея видалася настільки обурливою, що він замовк і мовчав решту шляху. Нарешті пілот кинув через плече. На курсі острів! Алан Ман пригнічено дивився донизу, поки флайер спіралью опускався до землі. Острів виявився доволі невеличким. Скромний шматок суші у безмежному океані, схожий віддаля на сплячого кита. Густі зелені ліси вкривали його, доходячи у більшості до піщаних берегів. Але Алану, Ману острів видавався жахливим, диким. Він не міг не помітити димок, що підіймався в небо над західним краєм острова. Але це свідчення присутності людини швидше стурбувало його, аніж підбадьорило. Цей дим ішов від багать, від багать, біля яких люди, можливо, смажили і їли плоть іще нещодавно живих істот. Флайер спустився нижче. Пролетів уздовж берега і нарешті опустився, здіймаючи хмари піску. «Виходь!» – сказав охоронець, прочиняючи двері. Ступивши на гарячий пісок, Алан Ман мертвою хваткою вчепився у дверцята флаєра, які наразі були останнім хитким містком, що зв'язував його із цивілізацією. «Ви ж, «Ви ж повернетесь за мною, коли закінчиться мій термін, так?» – кричав він. «Ви ж знатимете, де знайти мене!» «Ми знайдемо тебе, якщо ти будеш на острові. Але не хвилюйся про це. Можливо, в тебе довічне!» З усмішкою промовив охоронець. «Хоча якщо це не так, ми заберемо тебе, якщо, звісно, хтось із несвідомих не уб'є тебе раніше». Уб'є мене?» З жахом запитав Алан Ман. «Ви що, хочете сказати, що вони вбивають одне одного?» «Так, і, до речі, роблять це з величезним задоволенням. Ти краще швидше йшов би із пляжу, доки тебе ніхто не побачив. Пам'ятай, відтепер ти не живеш у світі розумних людей». Одночасно із тріском дверцят, що зачинилися, заревів мотор – і флайер здійнявся в небо. Алан Ман отетеріло спостерігав, як той набирає висоту, розвертається і прямує на захід. У світ розумних людей, у світ свідомих людей, де йде тихе і спокійне життя. А ось йому на цьому острові загрожували всілякі небезпеки. Раптово Алан Ман зрозумів, що лишаючись на березі, на відкритому просторі, він підвищує ризик бути виявленим Ман усе ще не міг зрозуміти, для чого комусь із нерозсудливих вбивати його Але боявся він навіть без пояснень Тому він побіг по піску у напрямку до лісу Бігти було важко Ноги грузли у піску, кожної миті Ман очікував побачити розлючені юрби несвідомих, що раптово з'явилися на пляжі. Він зовсім забув про те, що тепер і сам він є несвідомим. Ман почувався самотнім, єдиним представником цивілізації на цьому дикому острові. Нарешті він добіг до лісу і знесилений впав біля куща, намагаючись відновити дихання. Навколо було дуже тихо і порожньо, і лише золотисті промені сонця пронизували на півтемряву густого лісу. Алан почув спів птахів. Він обміркував своє становище. Йому доведеться прожити на цьому острові невідомий період часу. Можливо, місяць, а можливо, рік, а може навіть декілька років. Тепер він зрозумів правдивість того факту, що незнання терміну робить покарання ефективнішим. Але, як сказав охоронець, він може провести тут все життя, яке лишилося. Алан намагався переконати себе у тому, що його вирок не може бути настільки суворим. Але неважливо, як довго йому доведеться пробути тут, він повинен вижити. І насамперед йому потрібно подбати собі про притулок і їжу. Він вирішив, що спершу спробує знайти якесь місце, де буде почуватися у безпеці від інших несвідомих. А потім побудує курінь, а далі спробує знайти фрукти та ягоди, про які згадував охоронець. Алан обережно підвівся на ноги і роззирнувся на всі боки. Ліс здавався тихим і мирним, але його уява населяла його тисячею небезпек. За кожного куща за ним могли спостерігати ворожі очі. Втім, незважаючи на це, йому потрібно було знайти безпечне місце якнайдалі від західної частини острова, де він побачив дим. Не пройшовши й декількох кроків. Він завмер, почувши шум. Через кущі хтось продирався. Його мозок і ще не встиг ухвалити жодного розумного рішення, коли на узбіччі з'явилася поста дівчини, котра бігла, але побачивши його, вона відсахнулася вбік. Це була дівчина. Одягнена вона була в коротку туніку, волосся мало коротко стрижене, а смаглява її рука Стискала гострий спис. Якби він зробив крок в її напрямку, вона безсумнівно встромила б ту зброю у нього. Але Алан стояв, закам'янівши на місці. Зрештою, дівчина, вочевидь, зрозуміла він не становить для неї жодної небезпеки. І тоді її схвильований і жорсткий погляд дещо б пом'якшав. Ти. новачок? запитала вона. «Я бачила флайер». «Новачок?» нерозуміючи повторив Алан. «Ну, новенький на острові», швидко роз'яснила вона. «Вони тебе щойно залишили, так?» Алан кивнув. Його все ще бив легкий дрож. «Так, вони... вони мене щойно залишили, бо я... я порушив закони логіки. Ну, звичайно». Перебила його дівчина. Ми всі тут з цієї причини. Ці динозаври, підручні керуючих, вони кожні дні доставляють сюди кого небудь. Алан на мить сторопів, почувши таку єресь. А чому б їм не доставляти вас сюди? промовив він. Адже це благородно намагатися виправити несвідомих. Її карі очі здивовано розширилися. Ти говориш ніяк несвідомий. Щиро сподіваюся, я порушив логіку і, і тепер дуже шкодую про це. А, зрозуміло, вимовила вона із легким розчаруванням. Як тебе звати, до речі? Моє ім'я Літа, а мене Алан Ман, особистий номер. Але закінчити він. Не встиг. Розділ другий. Перші битви. Десь у гіллі скрикнула пташка. Літа знову насторожилася. Її очі наповнилися страхом. «Нам краще йти звідси», – швидко сказала вона. «Скоро тут буде Хара. Він мене переслідує». «Переслідує тебе?» І з холодом в грудях Алан раптом пригадав застереження охоронця. «А хто такий цей Хара?» «А, Хара? Він бос цього острова. Він довічний. Його сюди доправили декілька тижнів тому, але він вже встиг перемогти найсильніших людей острова». «Ти хочеш сказати, що ви тут б'єтеся, аби довести, хто лідер?» Не вірячи своїм бухам запитав Алан. Літа кивнула. Ну, звичайно, це ж не цивілізований світ, де твоє становище залежить від розуму. І він що? Хоче вбити тебе? Звичайно, ні. Він хоче зробити мене своєю жінкою, а я не хочу і ніколи не захочу. Її карі очі раптом спалахнули злістю. Алан, ману. Здалося, що він потрапив у якийсь неймовірний, божевільний світ. «Своєю жінкою?» – перепитав він, насупивши брови. Літа із нетерпінням кивнула. «Ну, розумієш, тут на острові немає євгеністичної ради, аби вибрати пару, тому чоловіки просто б'ються за жінок. Хара хоче мене, а от я його ні. Сьогодні він розлютився і сказав, що візьме мене силою». Тоді я втекла із села, а коли він та кілька інших кинулися за мною, слухай, літа замовкла. З глибини лісу почувся тупіт і хрипка перекличка голосів. Крізь шум та тріск долітали окремі слова. «Це вони!» – скрикнула літа. «Побігли – «Побігли!» «Але ж вони не можуть!» – спробував щось сказати Алан, але наступної миті зрозумів. Він уже біжить вслід за дівчиною. Гілки та шипичі плялися, лишаючи подряпини на тілі. Літа добігла до центру острова, і Алан щосили намагався не відставати від неї. Хоча він і був у чудовій фізичній формі, але доволі швидко зрозумів. втікати від небезпеки зовсім не те саме, що займатися бігом у спортивних залах міста. Його груди боліли і розривалися. Спина вкрилася холодним потом, коли він чув позад себе грубі голоси. Коли Літа і Алан бігли, дівчина постійно озиралася назад. Її засмагле обличчя звлідло. Алан не міг знайти жодної розумної причини, чому йому треба було втікати. Але перш ніж він спробував щось придумати, на вузькій галявині перед ним раптово з'явився кремезний чоловік. Переможний крик, немов ревіння носорога, струснув повітря. Цей чоловік був просто гігантом. Вогненно-руде волосся вкривало його груди, плечі та голову. Літа кинулася до Алана, але раптом жорсткі пальці вчепилися в її руку. «Хара!» – викрикнула вона, намагаючись звільнитися. «Втікала, так?» – прохрипів Хара. Але потім... Його погляд впав на Алана. «Із ким? Із цією блідою вівцею? Ну жбо, поглянемо, чи достатньо він гарний, аби відібрати дівчину в Хари. Ти не маєш ані списа, ані кийка. Тож давай розберемося на кулаках!» Хара відкинув свій спис та кийок на землю, а тоді із піднятими кулаками почав наближатися до мана. «А і що? Що ви маєте на увазі?» – здивовано пробелькотів Алан. «Бійку, звісно!» – прогримів Хара. «Тобі потрібна ця дівчина? Тоді давай, забери її в мене!» Думки швидко миготіли в голові у Алана. В нього практично не було жодних шансів проти цього здоровання. І до того ж, він не бачив жодної розумної причини, для того, аби застосовувати насильство. «Але... але вона мені не потрібна», – сказав він. «Я... я не хочу битися за неї!» Хара завмер за крок ошалешений. Алан побачив, як карі теплі очі дівчини глянули на нього із подивом. «Ти не хочеш битися? Хух, тоді втікай!» скривившись від презирства, Хара відвернувся і рушив до дівчини. Щойно він повернув голову, як Алан вхопив його важкий кийок і гепнув по могутній спині незнайомця. Хара впав на землю, як підкошений. "Втікаймо!" крикнув він літі. "Ми встигнемо далеко втекти, перш ніж він прийде до тями". Вони рванули у кущі. Коли за спиною вже не було чути голосів, вони зупинилися, аби відхекатися. Головою треба працювати, пишаючись собою, гордо вимовив Алан. Хара не прийде до тями десь годину. Літа несподівано презирливо глянула на нього. Це була нечесна бійка, несподівано сказала вона. Алан Ман був ошелешений. Чесна бійка, нечесна бійка. Повторив він. Але якщо ти хотіла втекти від нього, ти ж не розраховувала на те, що я зможу перемогти його голими руками. Все одно це було нечесно, вперто повторила вона. Ти вдарив його в спину, як боягуз. Якби Аланман не був цивілізованою людиною, він би вилаявся. А що в цьому поганого? запитав він здивовано. З мого боку, цілком розумно було використати хитрість проти його переважаючої сили. На цьому острові мало хто вірить у здоровий глуст, Тобі варто було це знати. Але ми, натомість, віримо у чесний бій. Такому разі, наступного разу рятуйся сама, роздратовано кинув він. Ви, ви несвідомі. «Нерозсудливі!» Раптом йому в голові сяйнула несподівана думка. «Слухай, а ти? Ти за що потрапила на цей острів?» Літа несподівано всміхнулася. У мене довічне, так само, як і в Хари, і як в більшості інших мешканців села». «Довічне? І що ж ти такого накоїла? аби бути засланою на цей дикий острів. Ну, розумієш, шість місяців тому Євгенічна Рада нашого міста призначила мені чоловіка, а я від нього відмовилася. Рада звинуватила мене у порушенні здорового глузду. Я наполягала на своїй відмові, і вони, зрештою, заслали мене сюди. «Воно й не дивно», – обурено промовив Алан Ман. Відмовитися від чоловіка, який призначений радою. Та я у нашому місті ніколи нічого подібного не чув. А чому ти це зробила? Ну, мені не сподобалося, як він на мене дивився, сказала Літа таким тоном, ніби ці слова мали все пояснити. Алан безпорадно похитав головою. Він ніяк не міг зрозуміти розумових процесів нерозсудливих. «Нам краще не затримуватися. Краще продовжувати рухатися в глибину острова», – сказала Літа. «Дуже скоро Хара прийде до тями і дуже на тебе розсердиться». Подумавши про це, Алан похолов. Він уявляв собі величезного Хару, який, немов мов, стискає свої ручиська на його горлянці, і ця картина здалася йому жахливою. Він стояв поруч із літою,